أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. روجا راديو دعوة على سنا والجماعة للذاكرين والذاكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, Bahagian Percetakan dan Pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan Umrah. Al-Sheikh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam tapi atas nimat Allah ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata. Karena Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang artinya Aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya ikutilah aku dalam perjalanan hajimu wa idzawanna liibraahima ma kana albaytu alla tusyrik bi syai'a Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung tumbuhan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ketempat itulah, mereka menghadap Allah lima kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ketempat itulah, umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabi Allah Ibrahim salam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah SWT beritahu, Menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah. Inna awal bayitin uti'alin nasilalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil alamin. Fīh āyātun baynātun maqāmu Ibrāhīm wa man dakhalahū kāna āminan wa lillāhi 'alannāsi haqqul man istaṭā ilayhi sabīlā wa kafar fa inna Allāha ghaniyyun 'anil Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran Allah mengutus rasulnya yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang hak, untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Fakat tiba-tiba kepada Nabi SAW yang berkata, Bunya al Islam adalah khamis, syahadatnya tidak ada Allah dan Allah, dan Muhammad al Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فالحج ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umrah menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi Raja Abdullah bin Abdul Aziz Hafadahullah sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh kerana itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di Tanah Suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, anda akan merasakan berbagai macam fasilitas pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan anda janganlah anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara muslim tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci فَمَا فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَبَارَثَتَ وَلَا فُسُّوْقَ وَلَا جِزَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُوا اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَا زَادِ التَّقْوَى ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamatuk, keron, dan ifrod. Adapun cara yang paling utama adalah tamatuk bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah s.a.w. kepada para sahabatnya. As-Syeikh Muhammad al-Uthaymin menerangkan cara tamattu' yaitu berikhrum untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tuaf, sa'i dan berjukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhrum untuk haji dari tempatnya, langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haji, Bila tidak, berpuasa sepuluh hari, tiga hari di saat haji, dan tujuh hari setelah pulang ke keluarganya. Cara kiron, iaitu berikhram untuk Umrah dan haji. Ucapkanlah niat, labaika umroh wa hajja. Sesampai di makah, bertuaf kudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah, menuju masyair, untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i. Karena telah dilakukan setelah tawaf kudum. Wajib membayar haju. Bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrut, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqot, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajjah. Sesampai di Makkah lakukan tawaf kudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamatuk, kemudian koran, dan kemudian ifrat. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram, bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu mikot yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Mikot-mikot yang telah ditetapkan Rasulullah SAW adalah... Dhul Khulaifah, iaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abiyar Ali. Al Juhfah, iaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabih, sekarang mereka berikhrum dari Rabih. Qarnul Manazil, iaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut Asailul As Kavir. Yalamlam, iaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'adiyah. ذَاتُوا إِرُق Iaitu mikot penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umrah, wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas Tan'ah Haram. Demikian juga penduduk Jeddah berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umrah, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhrum, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhrum. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di makkah dan dibagikan kepada fakir makkah. Bila anda sampai di mikot lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ikhrum yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja Yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan Berniatlah dengan mengucapkan Labaika umroh Adapun bila anda menaiki kapal laut atau udara Seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya Sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup Agar anda memakai ikhram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ikhram dari rumah sebagai langkah hati-hati Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu: Labbaikallohumma labbaik. Labbaikala labbaik syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la syarika lak. Setelah anda memakai ikhrum untuk umroh, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berikhrum. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ikhramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wangian yang dipakai sebelum berikhram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram, ini berlaku bagi yang berikhram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya, Ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berikhrom, memakai kaus tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung. Kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berikhrom. Menutup kepala dengan ikhrom atau yang lainnya yang melekat kepala. Adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang Muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu. Kecuali, bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana. Atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya, memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat. Sebagaimana boleh menggantikan ikhrom dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada solat khusus setelah berikhrum sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jama' ah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama seperti solat pada waktunya dengan berjama'ah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang Muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah di mana Baitullah yang suci berada. disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahi al-'azhim wa wajhihi al-karim wa subhanihi al-qadim minasy rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki Muslim untuk beribtidak selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihromnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf tujuh kali putaran, dimulai dari hajar aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menjumnya tanpa mengganggu orang lain dengan menesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama Muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke hajar aswad dari jauh dan mengucap Allahu akbar. Kemudian mulai tuaf dengan berfikir, istighfar. Dan berdoa yang dikehendaki atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara. Dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertuaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunnah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang. Karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azab Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai sebanyak tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan, ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada tiga putaran pertama saat tuaf kudum. Ada beberapa kesalahan dari jama' ah haji dan umroh di saat bertuaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertuaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tuaf, padahal membatalkannya karena berkurang tuafnya dan berarti bertuaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Kaabah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta maqam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertuaf karena mengganggu orang-orang lain, termasuk kesalahan juga, Jemaah haji wanita berdesak-desakan dengan jemaah haji pria, khususnya pada hajar aswad dan makam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan anda. Sunnah mu'akadah hukumnya melakukan solat dua rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, Dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Kulia Ayuhal Kafirun setelah Al-Fatihah pada Ruka'at pertama dan Kulhuwallahu Ahad setelah Al-Fatihah pada Ruka'at kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju sofa untuk melakukan sa'i. Bila anda mendekati sofa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inn al-Safa' wal-Marwah min shaa'irillah. Fman haj al-Baita فلا جناح عليه أياي الطوف بهما. Wman tauta akhiran, fainnallah shaaker alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir tiga kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala qadir la ilaha illa allah wahda anjaza wa'dahu wa, wa nashara al ahzaba wahda berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang anda kehendaki bila membacanya lebih singkat boleh hukumnya tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa tidak perlu memberi isyarat ke kaabah saat bertakbir Karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disenahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke marwah. Setelah anda sampai di maruah, bacalah zikir dan doa seperti yang anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak tujuh putaran dengan hitungan. Perjalanan anda dari sofa ke maruah terhitung satu putaran. Kembali anda dari marwah ke sofa satu putaran juga. Bila anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas, melakukan sa'i tanpa tuaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk masjidil haram. Termasuk kesalahan juga, wanita berjalan cepat saat sa'i di antara dua alamat hijau. Setelah menyelesaikan tujuh putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu Dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berikhrum. Al-Sheikh Muhammad Uthaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh, mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu, labbaikallohumma labbaik, labbaikala syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la syarika Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamat tu, maupun ifrot, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan solat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr dengan memendekkan yang empat rakaat tanpa jamaah. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini, baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu Hari Tarwiyah, sehingga menjalankan solat fajr 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, Hari Arafah Berbondong-bondong jamaah haji menuju arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di arafah, mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunahkan untuk turun di namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya Arafah semua adalah tempat berwukuf di hari yang agung ini gunakan kesempatan untuk menyebutkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir perbanyaklah istighfar takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa, baik untuk anda, istri, anak-anak dan saudara Muslim. Bila tiba salat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati, dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka salat zuhur dan asar di jama' dan di koser, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW, tanpa salat sunah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah SAW saling dorong dan menesak untuk masuk ke Gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan solat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa yang sunnah adalah menghadap Qiblat. Allahumma inni a'udhu bika min al kufri wal faqr wa min azaabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ضبكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَذِكْرُ رَبِّكَ هَداكُم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ قَوْمٌ حَيْثُ فَاضَتْ نَاسِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Al-Muzdalifah Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah SWT. Untuk solat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua ikhoma, begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya, sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jemaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya' di jama' dan di khosor. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahawa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah, serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah salat fajar dianjurkan untuk berhenti di masyaril haram, yaitu gunung di Musdalifah, atau di mana saja di Musdalifah. Untuk berdoa menghadap kiblat, berfikir, tatbir dan doa yang mudah bagi baginya. Kemudian mencari tujuh buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang, untuk melempar Jamratul Aqabah Qubroh sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbia, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak fikir kepada Allah Taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Akobah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir. Kemudian melempar Jamratul Akhobah dengan tujuh batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya. Bagikan sebagian besar kepada fakir makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan... Tertib seperti di atas bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah. Kau Muslimin baik di Barat maupun di Timur pada umumnya dan jamaah Haji di Mina pada khususnya. Merayakan Hari Raya Idul Adha Mubarak Dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka Dengan menyembelih binatang kurban Sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala Jemaah Haji akan mendapatkan proyek-proyek Pemanfaatan daging haju dan kurban Dari pemerintah Arab Saudi Untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar Jamrah Di antaranya Kepercayaan sebagian mereka bahawa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal, disyariatkan melempar jamroh supaya berfikir kepada Allah subhanahu wa taala. Melempar jamroh dengan batu besar, sepatu atau kayu ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamroh merupakan kesalahan yang fatal. Yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil. Sedang yang benar, melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah akobah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal, saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tuaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu melakukan sa'i bila berhaji tamatu' atau bila belum bersa'i sebelumnya bersama tuaf qudum. Bagi yang berhaji keran atau ifrad, maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahawa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari mina. Maka turun ke Mekah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari nahr, diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di mina selama tiga hari tashrik, iaitu malam sebelas, dua belas dan tiga belas dhul Hijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama dua malam saja. سبق من في من الله سبحانه وتعالى دلم القرآن واذكر الله في أيام معجودات فمن تعجل يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا عَنَّكُمْ إِذَيْهِ تُحْشَرُونَ waktu melempar tiga jamrod, diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrod suhro dan busto. Dan tidak disunahkan setelah melempar jamrod kubro atau akabah. Barangsiapa berniat mabit di mina selama dua malam, wajib baginya melempar ketiga jamrud di hari sebelas dan dua belas. Kemudian keluar dari mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di mina setelah terbenam matahari maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ke ketiga jamrat di hari ke-13. Tawaf Wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian setelah menjalankan semua manasik baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya. Maka tawaf wada ...adalah akhir kewajiban anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tuaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cerah ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah SAW bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu anda ketahui bahawa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berikhram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya, sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di dalam suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk sholat di dalamnya, karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik. Daripada seribu kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus ribu kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah SAW bila anda sampai di depan masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah Bismillah, salawat kepada Rasulillah dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Dengan berdoa, A'audhu bilaalilladzim, wojihhi wa al-Karim, watsultanhi al-Qadim, min al rajim Allahumma f'ta'lii abuab rahmatik. Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat dua rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di rawdah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam masjid nabawi. Kemudian. Pergilah ke kubur Rasulullah SAW. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah. Kemudian bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan, agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid. Menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunnahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi', di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu Di antaranya khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana disunnahkan ziarah ke kubur para syuhada Perang Uhud. Di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ketika salam ke Amerika sebagaimana Rasulullah sallallahu mengajarkannya kepada para sahabatnya Assalamu ahla ad-diyar min al muslimin wa insha Allah bikum lahiqun nas'alullah lana walakum al-afiyah Bisunahkan pula selama anda masih berada di Madinah pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam tujuannya adalah untuk solat di dalamnya sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya dan menganjurkan Pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. As-Syeikh Muhammad Uthaymin menerangkan, Sebagai seorang haji, bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah. Tawafnya di sekitar Kaab, zikir, zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasib. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Akhil Muslim, Ahlan wa sahlan wa marhaban dik. ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ رجب راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات